Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM Bună dimineața, Cătălin Tolontan! Salut! Bună dimineața! Binevenind. Bună dimineața! Un subiect delicat în această dimineață Libertatea a căutat și a găsit în urma unor mai multor mesaje Care au venit pe net, înspre redacții Dar și care circulau în, în subsolul articolor pe diverse site-uri Familia care l-a născut pe actualul fiu al Vioricăi Dăncilă Victor Dăncilă, băiatul de 29 de ani al prim-ministrului României, este adoptat la, în ianuarie 90 de către profesoara de pe atunci de 26 de ani, Viorica Dăncilă, din Videle, de la o familie care avea 8 copii. Era al 8 la mezinul, ultimul născut cel mai tânăr. Mama era într-o asemenea nevoie și sărăcie, încât a spus la spital că vrea să-l lase pe cel de al 8 născut acolo sau să ajungă în... în în grijă statului, cei de acolo au, au căutat-o pe profesoara de tehnologie de la liceu din localitate din Videle, Viorica Dăncilă, cea care și exprimase dorința de a înfia un copil un gest extraordinar pentru orice om și ea a fost de acord, a văzut familia, a mai vrut să i încofetiță, cei din familie nu au fost de acord și l-a luat pe, pe băiat. Asta este pe scurt povestea. Băiatul a crescut și libertatea a pus toată această poveste într-un tablou mult mai larg găsind interesant și pilduitor pentru milioane de copii din România, felul în care au crescut uh, cei opt copii. Pentru că în funcție de locul unde ei au crescut, s-au dezvoltat, au muncit, viața lor arată cu totul și cu totul diferit. Adică, foarte concret, cinci dintre cei opt copii au rămas fie în satul uh, de uh, natal, fie în satele apropiate, în zona săracă a județului Telorman. Și viața lor este foarte grea. Oamenii muncesc din greu, pe salariul minim pe economie sau la negru, în anumite situații. Colegii mei au documentat cazul la fața locului. Și le este foarte greu. Sunt niște oameni onești demni, își cresc copiii, dar trăiesc extrem, extrem de greu la limita sărăcii. Alți, alte două surore lor sunt în Germania de foarte multă vreme și trăiesc, evident, mult mai bine decât, decât cei de aici. Și de asemenea, cel de-al la mezinul Victor Dăncilă, trăiește și el ca un copil care a crescut la oraș, practic, la Videle și după aceea la București cu, cu mama lui care a avansat în politică și a ajuns premierul României. Asta este pe scurt uh, uh, povestea. Uh, sigur că au apărut foarte multe atacuri La adresa ziarului Din ambele tabere, ca să spun așa Pe de-o parte este o tabără care ne acuză Că am intrat în viața privată A premierului României O altă tabără spune că din potrivă Este un favor la adresa premierului Pentru că în sfârșit ea, de ea este umanizată Și apare în mai multe dimensiuni Ca un om cu, un, cu o personalitate Diferită de cea A premierului da, Întrebarea e care e interesul public justificat Co în acest corect, caz. Corect. Întrebarea familia este familia unei persoane publice din România, exact. care are niște detalii de acest gen, dacă care nu, adică e, sugerează ilegalități sau adică nu, nu, nu, nimeni nimeni a sugerat vreo ilegalitate aici. Adobția există a fost există legală? există o, e, e, e foarte greu de spus după 29 de ani. Mama, într-adevăr, mărturisește mama biologică care nu reproșează nimic familiei. Tâncile din potrivă îi mulțumește că uh, a fiat copilul, că el a fost crescut bine, uh, familia votează cu PSD. Uh, toate lucrurile astea nu au fost însă suficiente, de exemplu, pentru cei de la Antena 3 care au lansat aseară un, un atac și vor continua linșajul după cum l-au anunțat și astăzi. Și foarte mulți dintre cei care postează pe, pe site-uri în momentul ăsta au același punctaj da, ce deci nu a scris despre și a scris despre Dăncilă, că și s are o problemă cu înfiat copiii și v-ați luat de Dăncilă, deci punctajul este evident. Punctajul înseamnă reperele prin care oamenii încep să comenteze uh, pe, de pe conturi false uh, de Facebook. Deci nu a fost suficient faptul că s-a relatat neutral povestea și uh, ideea este, a exprimat-o Mihai Gâdea seară, domne, da, e un interes public, a spus Mihai Gâdea, e un subiect jurnalistic pentru oamenii politici Uh, nu au uh, elemente ascunse, de, uh, nu pot avea elemente ascunse atât de importante în viața lor și de legalitate, adică uh, el recunoaște asta, dar în niciun caz uh, libertatea n-a făcut subiectul cum trebuia. Este un atac mizerabil la adresa, citez acum, la adresa uh, premierului României, pentru că acești oameni, de fapt, s-au obișnuit ca lucrurile să fie tratate doar așa cum doresc ei. Deci dacă nu e o odă la adresa unui om politic, și acum nu mă refer la, doar la PSD, dacă nu e o odă, dacă nu e la televiziunea unde ei s-au obișnuit să ducă, oricare dintre ele, atunci, cu siguranță, e un lucru care nu merită uh, atenția publicului. Nu credem că merită atenția publicului, pentru că, totuși, dacă suntem atenți și ne interesează a, care este sursa sau care e legalitatea cumpărării unei mașini sau unui apartament de către un om politic, cu atât mai mult e important ca un act de adopție, care un, e un act atât de frumos, generos, care schimbă pozitiv cum s-a întâmplat și în cazul ăsta, viața unui om să fie făcut conform legilor în, în vigoare. Aici este întrebarea pe care ha. o adresez eu. Ad a, a, libertatea a făcut o anchetă jurnalistă. E, e mai degrabă o reconstituire nu putem să numim o e O reconstituire okay. și profilul celor opt copii și a familiei care din care ei au ieșit și cum s-au dezvoltat. Și într-adevăr apare adică o declarație. E, e, dacă nu e ilegal, atunci este povestea unei Exact, familii, despre asta este vorba. Nu mai e privată, până la urmă. Nu, nu, nu este privată, pentru că, pentru că. În opinia noastră nu e privată. Fiecare evident are propria opinie. Pentru că, încă o dată, felul în care s-au dezvoltat cei 8 copii, atât de diferit arată evident că noi avem o mare problemă în continuare. Câtă vreme, aproape jumătate dintre copiii români, conform statisticilor ONU, sunt în risc de sărăcie, cei opt copii ai familiei uh, um, din satul Butești erau exact în această situație. Și în funcție de traseul vieții lor, dacă au ajuns într-o familie cu posibilități, Asta e un privilegiu în România, trebuie să-l spunem. Nu vinovățim pe nimeni, pur și simplu asta se întâmplă. Dacă trăiești într-o familie cu posibilități, șansele tale de a te dezvolta sunt mult mai mari decât șansele infime pe care le are o familie din aproape jumătate, încă aproape jumătate din copiii României trăiesc în risc de excluziune și de sărăcie. Deocamdată, ce s-a întâmplat cu cei 5 copii care au rămas acasă, adică perioada de 30 de ani? Revenind la cazul concret întrebarea pe care a pus-o mama și amintirea ei era că primul certificat de naștere a fost făcut direct pe numele Vioricăi Dăncilă, mă rog, pe numele familiei Dăncilă al copilului, adică copilul s-a născut pe primul certificat cu numele, a uh, apărut pe primul certificat cu numele Dăncilă, ceea ce conform legislației nu era în regulă, dacă lucrurile așa stă așa, ma, o trecut 30 de ani, mama poate nu-și mai amintește exact, și uh, pentru că este ca și cum Viorica Dăncilă ar fi născut copilul respectiv din punct de vedere legal. Copilul este înregistrat întâi pe numele mamei sale sau pe numele statului în, în care părinții nu sunt uh, reperabili și apoi prin într-un act de adopție care nu este contestat în momentul ăsta. Deci nu avem elemente. Și am și scris asta. Gestul este formidabil, nu avem elemente, n nu s-au schimbat bani, știm asta, din ambele părți și din, spre familia Dăncilă și dinspre familia naturală. Însă, și numai să, să, să dai o declarație a unei femei după atâta timp, devine, iată, un act pentru Antena 3 și pentru uh, da. adulatorii uh, uh, actuali guvernări, devine un act îngrozitor, imposibil de, de susținut. No, mă, înțeleg că te irită comentariile. Nu, nu mai irită, comentarii. pur și simplu... Da, nu, am, noi, nu avem aici o polemică, întrebăm, adică noi discutăm aici chestiuni de principiu, chiar nu dar, facem o polemică, nu mă interesează ce comentează. Pe noi, da, aici, e important Mihai ce comentează, sau, sigur. Acord? Ok. <coughs> pentru că ei reflectă, comenteze... de fapt, ei reflectă și faptul că Viori Încilă, în loc să facă conferință de presă. Să vină în fața întregului public al României să spună, uite, eu am așa am adoptat. Nici nu -am, am făcut eu certificatul, și așa și e. Nu e treaba mea, e treaba primăriei. n am avut, așa era norma atunci, nu știu care era exact legea, am vrut să fac un bine, ceea ce s-a și întâmplat. Ăsta este. Adică ăsta probabil că este adevărul de reconstit în toată de povestea asta. Preferă, să se ascundă în spatele postacilor PSD, să meargă la o televiziune favorabilă, așa cum a făcut întotdeauna. Nu știm că că mers -a, a, a fost anunțată seara. Faptul că nu a dat un răspuns... Nu, nu, aseara că... a fost anunțată de către Mihai vom că mergem seara asta la uh, Antena 3. O să vedem ce o să spună uh, Lisară. Da, e un subiect... Ce să spun? E un subiect interesant. Acum e subiectul ziarului Libertatea. Ziariștii spun... Cred că datoria ziariștilor e să spună și lucruri care... Uh, Adică nu trebuie să spunem lucruri care plac sau... A, nu, doar, bineînțeles. Nu bineînțeles lucruri, și e normal că e contestabilă adevăr, povestea și dacă e delicată, acest, Dacă acesta este adevărul, ok. Singura sigur. întrebare este în ce măsură e aici Interest dreptul public sau publicului sau nu? de a afla o chestiune din viața de familie a unui om, a unui politician, care nu, care nu e demonstrat ilegală. Că dacă ar fi ilegală, atunci da, evident. Dar dacă e o chestiune care ține de familie și nu e demonstrat ilegală, nu văd care ar fi, okay, doar, da, doar ca să ai această abordare filozofică, oamenii mm, se nasc da. egal, dar cresc cu destine diferite, da, dar nu asta e, e destul de constatativ, da, aici... adică sigur că oamenii au destine în funcție de familia în care trăiesc, capătă nivelul de cultură diferit, care era alternativa, care era uh, istoria contrafactuală aici? Să fi rămas copilul în familia respectivă nu, și vor să fie săraci. Nici sau vorba. să fi fost adoptați cu toții în familii de oameni Nu, dar Presa răstări. nu e normativă, adică noi n-am scris că trebuie trebuia să se întâmple ceva sau de ce s-a întâmplat. Presa este descriptivă, noi am descris ceea ce s-a întâmplat. E o mare diferență. Uh -huh. Doi, Vlad, nu este o problemă filozofică. Faptul că jumătate dintre copiii României, dintre care 75% dintre copiii săraci ai României, sunt la țară, asta nu e o problemă filozofică, asta e o problemă îngrozitoare care blochează dezvoltarea României cu jumătate dintre copii, fără un viitor bun. Ei nu pot ieși, adică nu e chestie de destin aici, Poți să ieși sau poți să nu ieși, iese excepțiile, geniile, oamenii extrem de sau de talentați, ies, da? Și bravo lor că ies. Și felicitări familiilor care reușesc să-i scoată de acolo, cum a fost familia dăncilă. Dar ceilalți rămân într-o într nevoie care îi cuprinde pe ei și prin cercul sărăciei repetat la infinit, și pe copiilor mai departe. Pentru că deja noi vorbim despre copiii uh, uh, copiilor uh, uh, respectivi. Asta nu mai este, după părerea noastră, o problemă filozofică. E o problemă vitală de viață și de moarte pentru, pentru țara asta. Da. Ca de obicei, Cătălin Tolontan aduce în atenția publicului un subiect despre care se vorbește foarte mult și care uh, ocupă actualitatea. Mulțumim, Cătălin, pentru prezența în emisiunea Deșteptarea și în această dimineață. Deșteptarea la Europa FM.